Pista 15. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba. Volumul 1. Pagina 164. Militarii au ajuns la o anumită poziție socială mai apreciată abia la o dată târzie. În perioada regatului vechi, serviciul militar pe un timp determinat era obligatoriu, la fel ca orice altă prestație, dar într-un fel special. În timp de pace, soldații efectuau diferite munci în cariere de piatră sau în construcții. Alte ori făceau parte din expediții comerciale pe care statul le trimitea în țări îndepărtate. Cu timpul din garda personală a regelui a luat ființă o armată permanentă, formată însă din străini. După invazia hixoșilor, armata egipteană, al cărei șef suprem era faraonul, a fost reorganizată, adoptând un armament mai adecvat și o tactică de luptă mai eficientă. Exista și un corp de poliție în orașe și un corp de miliție în oaze. Carnizoanele erau stabilite în orașe, precum și pe traseele drumurilor comerciale mai importante, unde se construiau și furtărețe. Începând din secolul al XIII-lea, înaintea erei noastre, s-a constituit o armată profesionistă cu militar de carieră, alături de care însă mai funcționa periodic și serviciul militar obligatoriu unul acorda militarilor proprietăți funciare, precum și o serie de privilegii, scutiri de impozite, beneficii în natură și altele. În epoca regatului nou s-a extins tot mai mult sistemul trupelor de mercenari, căci cum egiptenii nu aveau o vocație militaristă, cariera armelor nu s-a bucurat în Egipt de o considerație deosebită. Nobilii constituiau o categorie socială, ale cărei origini îndepărtate se regăsesc în străvechea aristocrație tribală, puternică până la formarea celor două state. Rolul lor important a continuat ca administratori ai nomelor sau ca persoane din familia și din anturajul regelui. Faraonul le-a acordat moșii tot felul de privilegii, temporar sau pe viață, demnită și titlul ereditare. În felul acesta, ei și-au consolidat treptat situația de mari proprietari funciari, deținând cele mai importante funcții în administrație și o mare influență la palat. Uneori, nobilii al căror număr la un moment dat ajunsese în jur de 500 au manifestat atitudini de independență și autonomie absolută, care au pus în dificultate autoritatea faraonului. De asemenea, prin abuzurile și despotismul lor, au creat săranilor condiții de viață extrem de grele, ceea ce nu odată a dus la mișcări populare împotriva acestor mici tirani locali. Numai începând din perioada regatului mediu și nu definitiv, Faraonii au reușit să-și restabilească autoritatea asupra nobililor. În schimb, acum regii s-au arătat tot mai generoși față de temple și de înaltul cler, dăruindu-le întinse domenii și în mare număr de sclavi. În felul acesta, templele au devenit o mare forță economică, nu rareori ori sustrăgându-se de sub autoritatea Faraonului. S-a format astfel și o aristocrație sacerdotală, beneficiind de privilegii mai numeroase, mai substanțiale și prin aceasta devenind o forță net superioară aristocrației laice, dar la fel de opresivă și de abuzivă. Clerul La începuturile istoriei egiptene, drăuții dețina o situație fără prea mare importanță. Regele, fiu al zeului și zeu el însuși, era cel care îi numea în funcție și care le acorda doar anumite prerogative, limitate la exercitarea unor acte de cult. Dar din timpul marilor faraoni, Cheops, Chefren și Micherinos, preoții superiori fiind numiți dintre fiii regelui sau preotesele templelor dintre fiicele lui, prestigiul clerului a crescut, extinzându și autoritatea spirituală progresiv chiar și asupra organelor justiției. Această autoritate a sporit și mai mult pe măsură ce cultul zeului câștiga mai mult în importanță față de cultul faraonului. Iar când templele vor începe să fie dăruite cu proprietăți tot mai mari, cu privilegii mai multe și cu mai mulți sclavi, când în marele preot al unui templu va acumula și funcția laică de guvernator al unei provincii și când, pe de altă parte, funcția sacerdotală va deveni ereditară, aristocrația clericală va deveni tot mai independentă și cu un rol tot mai important în viața statului. Plata 1 unele temple posedau mari latifundii chiar și în alte țări, în Nubia sau în Siria, închei nota. Din ultimii ani ai mileniului al doilea, înaintea erei noastre, începând pe tronul Egiptului vor ajunge și câțiva dintre marii preoți ai templului lui Amon. Treburile templului erau conduse de marele preot, secundat de Consiliul Templului. Preoții Egiptului, care erau de fapt în jumători spirituali, deși se considerau doar servitori ai zeului, își exercitau atribuțiile alternativ de patru ori pe an, pe câte o perioadă de o lună. În restul anului duceau viață de laic. Funcția de preot se moștenea în familie adeseori, dar se și cumpăra sau era conferită de rege. Corpul sacerdotal era organizat într-o riguroasă ierarhie în care intrau numai puțin de 40 de categorii de preoți. Nota 2. Administratori ai bunurilor templului, sacerdoți care oficiau actele cultului divin, alții ai cultului faraonilor, alții ai cultului animalelor, alții care îndeplineau practici magice, care oficiau slujbe funebre, care practicau medicina, care pictau sau sculptau mormintele, care pregăteau sarcofagele, care redactau textele religioase sau ținau analele și arhivele templului. Aceștia erau sacerdoți scribi apoi astrologii, ghicitori și așa mai departe. Din categoriile inferioare făceau parte ultimii, preoții care pregăteau mumiile și cei care îmbolsenau animale sacre. Închei nota în afară de sacerdoți, templul mai avea pentru marile ceremonii religioase un corp de cântăreți vocali și cântăreți instrumentiști. Preotesele templelor, care încă din epoca regatului vechi erau recrutate din familiile regale și aristocratice, vor avea mai ales în timpul regatului nou un rol foarte important. Marea preotasa a zeului Amon din Teba, funcție deținută totdeauna de o membră a familiei regale, avea o mare influență politică. Ea era soția zeului și ca atare ținea locul faraonului. Preoții, care erau neapărat circumciși, trebuiau să se supună cu strictețe unor obligații și să observe anumite interdicții. Umblau totdeauna atunci, rași, epilați și nu aveau voie să poarte decât îmbrăcămintea din pânză de in, făceau abluțiuni rituale de două ori pe noapte, erau obligați la abstinență sexuală pe timpul cât erau de serviciu la templu, trebuiau să se abțină să consume anumite alimente în sau să călătorească pe mare, să evite cifra șapte sau în călătorii să călărească un măgar, etc. Nota 1 ca un semn de purificare, practica circumciziei era extinsă și la oamenii din popor, fără a fi însă în nicio epocă generalizată. Adeseori, de pildă, nici faraonii nu erau circumciși. Acest rit, practicat și azi, nu numai la evrei, ci și la musulmani și la unele triburi africane, este legat și de ideea mistică a asigurării fecundității. Închei nota. Unii aveau atribuții de ordin pur cultural, conduceau școli și ateliere de artă, controlau grupurile de scriptine, țineau în ordine bibliotecele templelor sau redactau ei înșiși lucrări de morală. Faraonul Denumirea de faraon dată regelui datează doar din mileniul întâi, înaintea erei noastre. Nota 2 Cuvântul egiptean din care deriva însemna case mare sau palat, sens asimilat cu acela de stăpân al palatului. Faraonul este cel ce condiționează nu numai menținerea ordinei naturale, ci și a celei sociale care se menține grație acțiunilor sale. Calitățile sau forțele prin intermediul cărora el poate să-și îndeplinească funcțiile sunt K și Maat. K se scrie K-A. Ca este forța vitală, funcția creatoare și conservatoare, forța în sine cât și rezultatele sale, bogăție, succes, soarta în viitor, etc. Ca nu este o forță vitală, aceeași pentru toți oamenii, nici nu are aceeași vigoare în toate epocile și împrejurările vieții omului. Caul faraonului este forța vitală ce mișcă lumea naturală în fadvoarea umanității. Maat, se scrie M-A-A-T, are o semnificație atât etică cât și metafizică. Înseamnă ordine, adevăr, justiție, este o relație armonioasă a tuturor elementelor cosmice și ceea ce le menține într-o coeziune. Faraonul este creat de mat și este totodată pe pământ Domnul și răspânditorul de mat. Când după o perioadă de anarhie se revine la ordine, se spune că a fost restaurat mat. Ceea ce este în acord cu Maat este bun, drept și adevărat. Ceea ce nu e în acord este rău, nedrept și greșit. Maat aparține originar faraonului. Vizirul și scrivii sunt într-un rang distinct sacerdoții și custozii Maatului. Închei nota. Dar și înainte și după această dată, protocolul oficial îl menționa pe rege cu cinci nume, care îi indicau atribuțiile supranaturale și originea sa divină, coborător din mai mulți zei. Într-adevăr, faraonul a fost considerat de la începutul istoriei Egiptului ca un zeu, atât în viață cât și după moarte. Viața eternă îi este asigurată de drept, recoltele țării sunt abundente, grație puterii sale divine. El este cel mai bun, cel mai drept, a știutor și întotdeauna desăvârșit în judecata și hotărârile pe care le ia. Faraonul este o imagine a perfecțiunii întruchipate. Viața lui, deci, trebuie să fie asemănătoare a unui fiu de zeu și zeu el însuși. Persoana lui este obiectul unui cult special, lui se cuvine adorația din partea tuturor, puterea lui de monarh absolut derivă de drept din caracterul său divin. Zeul suprem i-a dat delegația să conducă țara la proclama stăpân tot puternic. Viața sa de fiecare zi se desfășoare după un ceremonial complex asemănător celui rezervat în templu zeului, tămuire abluțiuni, fardare, îmbrăcare cu veșminte noi și altele, rituri care au un sens magic. Cu ocazia ceremoniilor sau în reprezentările statuare sau picturale, faraonul poartă aceleași însemne pe care le poartă și zei, o coadă de taură atârnată de veșmânt, semnal forței fizice, o coroană dublă, combinând o bonetă albă cu o mitră roșie, coroanele Egiptului de jos și de sus, o barbă falsă, un sceptru cu capul zeului set, și un bici, semnele puterii divine, iar din coroană, atârnându-i în mijlocul frunții, un cap de cobră, un ureus, simbolul soarelui. Ureu se scrie U -r a -e -u -s. O centură cu cartușul său, un pectoral masiv de aur, o salbă de aur sau de perle la gât, brățări la mâini și la glezne, completează ținuta de ceremonie. Faraonul era supus unor interdicții alimentare, nici pește, nici carne de berbec sau de gâscă, iar legumele numai crude. Spre deosebire însă de un alt monarh oriental absolut și divinizat, faraonul nu era nici inactiv, nici crud în comportarea sa, nici invizibil altora, nici nu se izola de supușii săi. Din se ocupa personal de țara și poporul său primea în audiență și dea ordine, lucra în fiecare dimineață în biroul său, unde îl așteptau scribii secretari cita scrisori sau rapoarte și dicta dispozițiile sau răspunsurile, dispoziții care, în lipsa unui cod, deveneau legi. Conducea efectiv direct sau delegându-și substitutul, administrația țării, justiția, cultul și armata. Își alegea în alții demnitari și organiza armata, stabila o rigidă etichetă, acorda recompense și chiar se ocupa de știință, de litere, de medicină, de teologie. Idealizarea oficială a faraonului nu i-a făcut totuși pe egipteni să îi uite caracterul de ființă omenească. Ca adare, analele egiptene consemnează și actele sale private sau politice, uneori meschine, nedemne, în timp ce unele scrieri intitulate învățături arată că el putea și chiar trebuia să se gândească și la răscoale populare. Atribuțiile cele mai înalte ale faraonului se referă la sfera vieții religioase. El este șeful suprem al cultului. În numele lui se aduc zeilor în fiecare zi și în toate templele. El prezidează toate ceremoniile și ritualurile legate de viața agricolă a țării. El poruncește să se construiască și să se restaureze templele pe care le subvenționează din tezaurul său personal. Are prerogative de teolog suprem, are drepturi și puteri, cel puțin teoretic, să decreteze și să formuleze dogme religioase. În al doilea rând, paraonul avea datoria să-și apere țara contra dușmanilor. Funcția sa de comandant suprem al armatei s-a accentuat după alungarea hixoșilor și după succesele militare obținute apoi de Egipt în Palestina, Siria și Mesopotamia. În general însă, faraonii nu s-au arătat pasionați de viața militară, cu excepția unor mari războinici, ca Tutmosis al III-lea sau Ramses al II-lea. În fine, a treia serie de atribuții ale faraonului era să asigure țării o bună administrație și o justiție dreaptă. În Egipt, domeniile acestor două activități nu erau perfect separate și rigid distincte. Faraonul își primea în fiecare dimineață vizirul, inspectorii și pe toți membrii Consiliului celor zece cu care lucra. Era prezent la toate marile sărbători religioase, la care uneori oficia el în persoană, precum și la importantele ceremonii agrare. Apărea în procesiunile solemne înconjurat de curteni cu un fast impunător. În principiu, cel mai umil cetățean avea dreptul să-i adreseze personal plângerile. În practică, însă, autoritatea sa supremă în acest domeniu și-o transfera vizirului său, care reprezenta, citez, voința stăpânului, ochii și urechile regelui, închei citatul încât termenii în care faraonul era idealizat în textele oficiale ca părinte și ocrotitor bun și drept, rămân cele mai adesea în registrul propagandei oficiale a regalității. Ca viață privată, faraonul avea singurul în Egipt alături de câțiva nobili favoriții săi privilegiul poligamiei. Dintre soții alegea provizoriu una pe care o declara regină oficială. Pentru a se păstra puritatea sângelui regal, adesea faraonul își lua ca soție pe una din surorile sale, iar în epoca regatului nou chiar pe una din ficele sale. În plus avea, bineînțeles, și un harem bine asortat. Locuința, alimentația, îmbrăcămintea Textele literare și religioase egiptene, precum și Herodot, care cunoscuse Egiptul secolului al V-lea, înaintea ei noastre, și în mod substanțial documentele picturale și sculpturale, ne-au comunicat un bogat material informativ privind viața cotidiană a egiptenilor. Nota 1. Citesc. Voi povesti mai pe larg despre țara Egiptului, pentru că are cele mai multe minunății de admirat decât orice altă țară și ne înfățișează lucruri mai presus de puterea cuvântului față de orice parte a lumii, închei citatul. Herodot, Istorii, 2 Roman, 35 Închei nota Întâi asupra locuințelor Clima caldă a țării și lipsa totală de ploi simplificau mult această problemă. Țăranii, păstorii și pescarii locuiau în colive făcute din trestie sau în case simple din chirpici. Celelalte case, toate, inclusiv palatul regal, erau construite din cărămidă uscată la soare, foarte rar folosindu-se și câteva bârne de lemn. Casele celor mai avuți aveau două nivele și un subsol, drept magazie, cu o terasă la nivelul superior, loc de retragere în răcoarea serii. Aerisirea se făcea prin ferestrele practicate în acoperiș. Casele celor mai bogați aveau și un parc, cu flori și arbori, eventual și un bazin, înconjurat cu un gardenal de pământ bătut. În curte erau cămările, bucătăria, staulele, hambarele și locuințele sclavilor sau servitorilor. În casele sau colibele țăranilor se aflau doar câteva rogojini în loc de scaune și paturi și câteva vasă de lut. Dar și în casele vogaților, mobilierul, uneori lucrat chiar artistic, din lemn și alte materiale de preț, cu incrustrații, etc., se reducea la paturi, mese, scaunele joase și câteva ales pentru păstrarea veseliei și a îmbrăcămintei. În gospodăria țăranului se aflau vitele și păsările de curte lângă casă, grădina de sarzavaturi. Nu lipsa pisica, uneori dresată pentru a buna păsări, dar totdeauna de folos și aretilor, a șobolanilor și a șerpilor veninoși. Alimentul principal era pâinea și celelalte preparate din făină. Preoții au pregătirea pâinii fără sare, socotită element impur. Dar această prescripție nu era respectată decât cel mult de către preoți. În timpul regatului nou, egiptenii pregăteau mai bine de 40 de sorturi de pâine și alte preparate cu diferite ingrediente. Din cauza lipsei combustibilului, o bună parte din alimentația egipteanului țarăc o constituiau mâncările crude, nefierte sau frite. Carnea de vită și de oaie era un lux rezervat celor bogați. Nota 1. Deși după afirmația lui Herodot, animale cornute nu erau tăiate decât la sacrificii. Istorii 2 Roman 41. Închei okay, nota. Preoții considerau că peștele era un aliment impur, dar țăranii consumau mult pește, proaspăt, uscat sau sărat. Porcul era socotit un animal necurat, dar în afară de preoți, ceilalți aveau voie să mănânce carne de porc o dată pe lună. Preoții nu consumau deloc sare, nici ceapă sau usturoi și nu mâncau niciodată pește sau carne de porc. Note Nota 2 Porcul era de asemenea socotit un animal necurat și la alte popoare orientale, la evrei sau la popoarele mahomedane, pentru lăcomia și necurățenia lui. Dar în aceste regiuni calde, carnea grasă de porc, ușor alterabilă, era contraindicată medical. Singurii egipteni care n-au voie să intre într-un sanctuar erau porcari. Nu le era îngăduite nici să-și căsătorească băieții sau fetele, decât numai în familii de porcari. Închei okay, nota. Nota 3 Preoții capătă, în schimb, pâini sfinte, coapte, anume pentru ei, precum și o mulțime de carne de vită și de gâscă, care se împarte zilnic din belșug fiecăruia, se mai dăși chiar și vin de struguri. Închei notele. Interesante sunt și alte amănunte pe alimentația, de pildă faptul că nu orice pește se mânca oricând și orunde. Anumite specii erau interzise în unele orașii sau provincie ale țării și în anumite zile ale anului. Animale sacre, deci interzise la tăiere, erau vaca și berbecul. Mult mai consumată era carnea de rață și de gâscă. Nota 1. Dintre păsări mănâncă crude, dar puse mai înainte la sare, prepelițe, rață și păsărmici. Herodot, Istorii, 2 Roman, 77. Închei Nota. În popor se consuma însă în timpurile vechi și carnea de hienă pusă la îngrășat, iar în ultimele secole, prin părțile orașului Elefantina, se mânca și carne de crocodil, dacă ar fi să dăm crezare lui Herodot, istorii 2 Roman 69. Drept alimentă serveau și rădăcina de lotus și o parte din tulpina de bambus. Din florile de lotus uscate la soare și pisate, egiptenii făceau un fel de pâine pe care o coceau la foc. La toate acestea se adăugau laptele și produsele lactate, iar ca băuturi pe lângă vinul de struguri, care era scump, bără de ori și vin de curmare. Pentru gătit se folosea uleiul de ricin, care era mai ieftin, uleiul de susan era mai scump, iar cel de măsline importat era un articol de lux. Îmbrăcămintea egiptenilor era, cât se poate de sumar, aproape tot timpul cu bustul gol, iar în jurul șoldurilor și coapselor o perizoma, un fel de fustă scurtă. În timpul regatului nou se purta și un fel de cămașă scurtă. Nota 1 Cu la poale, peste care egiptenii se înfășoară cu un fel de manta albă de dună aruncată pe umeri. În însă nu intră în veșminte de lână, nici nu sunt înmormântați cu ele, căci nu este îngăduit. Herodot, Istorii, 2 Roman, 81 Închei nota Femeile purtau cămăștei în lungi până la glezne foarte aderente pe corp, prinse cu bretele pe umărul stâng și de culoare albă. Veșmintele colorate erau considerate încă din timpurile cele mai vechi veșminte sacre și rezervate zeilor, adică statuilor lor care erau veșmântate. Din epoca regatului nou, femeile mai purtau peste această cămașă și o rochie înodată sub sân. De altfel, a purta veșminte foarte aderente pe corp sau cămăși prea transparente sau a lăsa un sânt descoperit nu era socotit o indecență. Slujnicele cu bustul gol purtau doar o fustă, iar începând din secolul al XVI-lea înaintea erei noastre, dansatoarele apăreau direct goale. Încălțămintea, dar marea majoritate a egiptenilor umblau de sculțe aproape tot timpul, putea să fie confecționată dintr-o împletitură vegetală sau din piele. Preoții încălțau sandale de papirus, n-au voie să poarte niciun articol vestimentar de piele. La începutul regatului mediu a apărut, bine definite, veșmintele specifice funcțiilor și profesiunilor. Vizirul purtau o lungă până la glez, fixate la subsuori. Preoții o perizoma și, când oficiau, o eșarpă peste piept. Militarii adăugau la perizoma în față o bucată triungulară de pânză, iar regele, la anumite ceremonii, purta o perizoma lucrată din fâșii de piele și două panglici decorate încrucișate peste piept. Aproape toți egiptenii, indiferent de sex, purtau brățări. Femeile le purtau și la glezne, iar cei bogați coliere pectorale inele, la care femeile mai adăugau și diademe și cercei. Uneori, bărbații, preoții, întotdeauna își rădeau capul, purtând în schimb, chiar începând din epoca regatului vechi, peruci de toate formele, care, după secolul al XVI-lea, înaintea erei noastre, erau și artistic pieptănate. Nota 2 E vorba, bineînțeles, de bărbații din înalta societate. Perucile erau din păr natural, uneori împreună cu fibre vegetale. În afară de peruci, propriu-zise, se purtau și meșe sau bucle false. Perucile erau înmormântate cu grijă alături de proprietarii lor. Nenumărate erau pomezile, loțiunile, fixativele și parfumurile întrebuințate atât de femei cât și de bărbați. Închei nota! Pieptenatura bărbaților era de obicei rotundă. Femeile purtau, de regulă părul pieptănat sau împletit după obiceiul african, păstrat și azi, în nenumărate coțițe, tăiat până la înălțimea umerilor. Adeseori ori aceasta era împodobită cu panglici colorate, cu bijuterii sau cu flori. Nota 1. Ascuns sub coafură, un con de grăsime parfumată răspândea un miros plăcut. Închei nota. Familia. Situația femeii. Poate că niciun alt popor din Orientul Antic n-a avut despre familie o concepție atât de sănătoasă și de modernă ca egiptenii, ceea ce este într-adevăr atestat în multe privințe. Astfel, condițiile căsătoriei în Egipt constituie aproape o excepție în întreaga lume a Orientului Antic. Nota 2 Se pare că băieții se căsătoreau chiar de la vârsta de 15 ani, iar fetele de la 12 sau 13 ani. Închei okay, nota Numeroasele cântece de dragoste pe care le cunoaștem și care, cu siguranță că nu erau compoziții de studiat în școli și nu inventează situații abstracte, ci sunt la origine producții elaborate în mediul popular, reflectând situații ce corespundeau realităților, vorbesc clar despre o liberă alegere din partea tinerilor. Chiar dacă puteau să intervină și interese economice sau combinații de familie, este cert totuși că tinerilor li se lăsa multă libertate de inițiativă. Și sistemul dotei avea în Egipt un alt sens, o altă funcție și o formă diferită de administrare decât în alte țări ale antichității. Nota 3. Unde zestrea vărsată de tânăr viitorului său socru reprezenta mai degrabă prețul de cumpărare a miresei. Închei nota. În Egipt dota trebuia să formeze un patrimoniu familial, o garanție materială a viitorului cămin. De aceea, din suma convenită, cel puțin în clasele avute, soțul aducea două treimi, iar soția o treimă. În bani sau în natură. Cât trăiau, soții nu se atingeau de acest depozit, nici unul din ei nu putea să-l înstrăineze în niciun fel, nici măcar partea adusă de unul din ei. În caz de deces al unuia din soți, celălalt avea uzufructul întregii dote, a amândurora, dar putea să dispună, după bunul său plac, numai de partea adusă de el la contractarea căsătoriei. Se căuta prin acesta să se evite condiția penibilă și umilitoare a femeii văduve, care ar fi putut rămâne fără niciun mijloc de întreținere. Momentul principal al ceremoniei nupțiale era drumul miresei la casa Mirelui. Nota 1. Este de presupus că acest moment urma după o vizită a tinerilor și familiilor lor la templu, după un oarecare act de cult și după binecuvântarea preotului, închei okay, nota. Nu știm dacă era și în ce condiții indisolubilă o căsătorie. Este probabil că divorțul se pronunța numai la cererea soțului sau și a soției și în urma unei hotărâri judecătorești care trebuia să reglementeze și problema dotei, a diviziunii bunurilor, a succesiunii, etc. Știm însă că în epoca tardivă, în perioada secolelor. 11, 6, înaintea erei noastre, exista în Egipt și ciudatul obicei al căsătoriei de probă. Dacă după un an de conviețuire căsătoria era desfăcută din vina unuia din soți sau pur și simplu din nepotrivire de caracter, soția se reîntorcea la părinții, luându-și îndraga totă. Grecii antici care vizitaseră Egiptul au fost foarte surprinși de numărul neobișnuit de mare de copii, precum și de faptul că nici nu exista ca în Grecia barbarul obicei de a abandona copiii nedoriți de părinți. Pirește însă că și în Egipt copiii de sex masculin erau preferați celor de sexul feminin. Nou-născuții erau înscriși în registrul ținut de scribul funcționar al stării civile, cu numele personal al copilului, la care se adăuga fiului X, numele tatălui, dar uneori și al mamei, sub forma născute din stăpâna casei Y. Copilul era alăptat până la vârsta de trei ani, întrucât se credea, cum se mai crede și azi în popor, că pe durata alăptării mama nu putea deveni caravidă. Până la o anumită vârstă, poate până la șapte, opt ani, până când nu se simțeau jenați de nuditatea lor, copiii umblau gol. Apoi copiii îi ajutau pe părinți, pregătindu-se pentru ocupația tatălui lor. Școli nu existau decât școlile de scribi, rezervate însă exclusiv copiilor de nobil, de preoți sau de funcționari ai statului.